בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ג, מפסד על תורה ס"ג וליקוטי מוהר"ן. שומר הברית והחסד, רחם עלי למען שמך, וזכני מעתה לשמור את הברית קודש, שלא אפגום עוד מעתה שום פגם בברית קודש. ואזכה לקדש את עצמי גם במותר לי, בתכלית הקדושה והפרישות, כי רצונך באמת. ותעזרני ותזכני ברחמך הרבים לתקן בחיי כל הפגמים הרבים והעצומים מאוד שפגמתי בברית קודש מאודי עד היום הזה. חומי דלים חוס וחמול עלי, כי מה אעשה ליום פקודה וכי יפקוד מה שיבנו? אוי, אם יגור לי אש אוכלם, יגור לי מוקדי עולם. אנא אברח אנאנוס לעזרה. אנא הוליך את חרפתי. כל בעלי חמלה והחנינה, החיים והמתים, בקשו רחמים בעדי. חמלו על צריך לחמלה כמוני. כי אין רחמנות בעולם, כאשר על הפוגם נגד השם יתברך, ובפרט בפגם הברית. ריבונו של עולם רחם עלי ועל כל הרחוקים ממך, הצריכים לרחמים רבים. רחם עלינו למען שמך, למען הצדיקים האמיתיים, שומרי הברית. וזכנו מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך, ולא נשוב עוד לחיסלה. ונזכה שיתקנו הצדיקים כל מה שפגמנו בברית קודש, כי אין בידינו לתקן פגם אחד מפגם הברית. רק על זכות הצדיקים אנו נשענים, ועל כוחם הגדול אנו סומכים. זכנו ברחמך רבים להתקרב לצדיקים אמיתיים, שומרי הברית בתכלית השלמות. רחם עלינו ואודיענו מהם, ואל תסתיר אותנו, אותם מלפנינו. זכנו להידע מהם ולהתקרב אליהם באמת ולקבל מהם קדושה וטהרה באמת באופן שנזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך, לסור מרע ולעשות את הטוב בעיניך תמיד. ותרחם עלינו, שנזכה להאמין בצדיקים אמיתיים ואל יתבלבל דעתנו ואל יתעקם שכלנו בלבנו. ולא יהיה קשה לנו עליהם כלל אפילו בעת שמתרחקים מאיתנו, בדרכיהם נפלאה מעינינו מאוד. עד שנופלים עליהם קושיות וטמיעות, ונתעקם ונתבלבל המוח מריבוי הפליאות שנופלים עליו בלבנו. אנא ה' עשה למען שמך, ואל יגרמו עוונותינו להתרחק מהם חס ושלום על ידי זה. רק נזכה להתחזק באמונה שלמה תמיד, להאמין בהם תמיד. לידע ולהאמין באמונה שלמה שכל דרכיהם ישרים ונכונים מאוד, והם צדיקים וישרים בכל דרכיהם ותנועותיהם, רק שאי אפשר לנו להשיג דרכיהם הנורא ונשגב מאוד. ונזכה שירחמו עלינו הצדיקים, ויקרבו איתנו בכל פעם, ויורידו עצמן אלינו. וילבישו ויקסו אורם הגדול באופן שנזכה שיתגלה לנו אורם הנפלא על ידי זה. ויהיה לנו כוח לינוק ולישוב מחוכמתם הגדולה. ויתקרבו עצמן אל העולם, וירחמו עלינו באהבה ובחמלה גדולה. וכל מחשבותיהם יהיו לקרבנו ולא לרחקנו חלילה. למען נזכה להיות דבוקים עמהם לעולם ועד. ותזכן בכוחם וזכותם שנזכה להכיר אותך ולהתקרב אליך באמת, ונזכה לדעת ולהכיר אותך גם בעולם הזה. וכל מה שנתקרב אליך יותר נזכה לידע בכל פעם גודל רחוקנו ממך, ויתנוצץ לנו בכל פעם נפלאות גדולתך אשר אי אפשר להשיג ולדעת ממך כלל. כמו שאמר אליהו, לט מן דידבך כלל. ותיתן לנו שיעור בלבנו שנזכה להתקרב אליך ולהשיג מרחוק ידיעת אלוהותך. אשר אי אפשר לדבר מזה כי אם כל חד כפום מד משער בלבה, כמו שכתוב, נודע בשערים בעלה כל חד לפום מד משער בלבה. ובכן תזכנו בלי לבעוט בייסורים המוכרחים לקבל עלינו, כרצונך הטוב. ונזכה להמשיך אור פני רצונך הטוב עלינו תמיד, ולהמשיך כל טוב לעולם תמיד. ונזכה שיגנו עלינו הצדיקים האמיתיים שסבלו ייסורים רבים בשביל ישראל. ובזכותם תמשיך עלינו כל טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים. בני חיה ומזונה. ורב טוב לבית ישראל, ובפרט על בניהם וזרם של הצדיקים, שסבלו יסורים רבים בשביל כלל ישראל. רחם עליהם, ותן להם כל טוב ואצילם מכל מיני צער ויסורים, ומכל מיני דאגות ופחדים. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמיים, לכל תחלואיהם, ולכל מכאוביהם, ולכל מכותיהם, ותסיר מהם כל מיני מחלה. אל נא רפאנה להם, ואכלימם ותחייהם, ותתפלל בעדם תמיד. ותיתן להם חיים ארוכים, חיים טובים בגשמיות וברוחניות, ותצליחם בכל מעשי ידיהם. ותשפיע עליהם שפע טובה, עושר וכבוד וחיים. ויזכו לתורה וגדולה במקום אחד. ויעבדוך באמת וביראה ובשמחה מתוך הרחבת הלב כל ימיהם לעולם. הם וצאצאיהם וצאצאיהם צאצאיהם עד סוף כל הדורות. כאשר כתבת לנו על ידי חכמיך הקדושים, שבזמן שאדם זוכה, זוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. זכור, אל תשכח כל הייסורים שסבלו עד הנה, ואמור לצרותיהם די, ואל תוסיף עוד ליסרם. רחם עליהם מעתה ותושיעם בכל מיני ישועות, ותתן להם בני חיו ומזונה בשפע גדול. ותרומם קרנם ומזלם למעלה למעלה, ותשמכם בכל מיני שמחות, ותגדל שמם עד עולם. די עקוי המקרא שכתוב, ופרי הארץ לגאון ולתפארת. ותברכם בכל הברכות, ותאריך ימיהם ושנותיהם. ילכו יונקותיהם, ויהי כזית עודם, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. ובכן, תרחם עלינו ותושיינו, ותזכנו שנשמור את פינו ולשוננו מכל מיני דיבורים רעים שבעולם. שלא יצא מפינו לעולם שום דיבור של שקר ולשון הרע, או אכילות, וליצנות, וחניפות, ודברים בטלים, ונבול פה. ולא שום דיבור הגורם לבייש פני חברנו, או לצערו ולקנטרו חס ושלום, ולא שום דיבור פגום שבעולם. ריבונו של עולם מלא רחמים רחם עלינו ושומרנו והצילנו מכל מיני דיבורים פגומים שבעולם. אלוהי נצור לשוננו מרע ושפתנו מדבר מרמה. שיטה ה' שומרה לפינו נצרה על דל שפתנו, ועדה זה תכניע ותשבר ותמגע ותחלה ותעקור ותבטל. כל מיני חוכמות הרעות של הפילוסופים והאפיקורסים, אשר חוכמתם מראה מזקת לעולם מאוד מאוד, כאשר אתה ידעת, שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתם עושה לה. רחם על הנמלה המונחת בפ... בתוך פי הנחש בין שיניה, מלא רחמים מביטה בעונייה ומכאובה קשה. אוי, אם היא יכול לסבול צער ומכאוב כזה. ואתה, אדוני, עד מתי? מתי תקום ותרחם עליה? ראנה בעוניינו ובריבה ריבנו, ומהר לגאולנו גאולה שלמה מהרה למען שמך. והצילנו מכל מיני חוכמות רעות של אפיקורסים והפילוסופים, שלא יגיעו אלינו, ובצל כנפיך תסתירנו, ותגביר כוח הכנפיים לקדושה, ותעקור ותסיר ותבטל כנפי הנחש, שהם החכמים להרע, חוקרים פילוסופיה ואפיקורסות, שלא יהיה להם שום כוח לעוף בחוכמתם למרחוק, ולא תתפשט חוכמתם בעולם. וגם לא תאופף חוכמתם בעומק לתוך המוח והלב, וגם לא תאופף חוכמתם בעצמם, שלא יוכלו לעוף בחוכמתם לחקירות עמוקות, רק תמעט ותחליש חוכמתם בכל הבחינות, עד שתתבטל חוכמתם הרע לגמרי מן העולם. ותתגלה חוכמה אמיתית של חכמי האמת בעולם, עד אשר יכירו וידעו כל בעולם, כי אתה או ה' אלוהים לבדך, עליון על כל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. ותהפוך לכל העמים שפה ברורה לכרוך כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. ותעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרעות יקרתנו, וכל חכמות רעות תבטל ותעקור מן העולם. ותתגבר ותתחזק ותתפשט חכמה אמיתית בעולם, היא חכמת תורתנו הקדושה. לידע הוא להכיר אותך באמונה שלמה באמת, ולעבוד אותך באמת ובתמים כל ימי חיינו לעולם. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביומו, יהיה אדוני אחד ושמו אחד, אמן ואמן.